Usutan, efemerideak ematen digute egunerokoan eskaz dugun denboraren perspektiba. Mendela ordena ere bete ez dugu nontzat, amarkada ertibat ez da alferrik pasatzen. Luhusoko ekimenaren bosgarren urte horrena izan zen atzo. Gure beraunaldiaren gan sakoneko ahastua utzi zuten, ortsaize miarritze eta baigorikoa txiloketek. Espainiak gobernuaren eskumuntila zen frances gobernuak ahmagabetu nahizuen eta erakundearen zigilatze prozesua irmoki oztopatuna izan zuen orduan. Estatuak gaizkiletzat orkestu nahizizkigun operazio haietan atxiloturiko militante eta erritarrak. Borroka ahmatuaren fasea antxu bizi izan ezginuenok ezin ez ginuen orduko Luhusoko egekartea etxaldean ahatik Ehi engaiamendu bat asizen mamitzen Ehiitik sohturiko eta erakundeak Ehiaren esku utziko zuen ahemangabetze prozesuaren gidaritza Arengan erabateko konfiantza jahiz Apiriraren zortziko ahemangabetzei integral eta egiaztagahia Erakundeak matuaren desagertpenari Bide emateko urratxa izan zen urtebete berantago Funtxean Bere bortizkeria politikoa ekuaziotik erretiratu zuenetak. Euskalegia protagonista eta elburutzat izan behduen askapen prozesuari bultzada emateko. Duera pare bat hilabete, haieteko konferentziaren amargarren urtemu garen an eta hemen entzunituen orduan hasitako prozesuaren kontra altxatzen ziren bosak. Ulerzekoak izan daitezke ezinegona eta sumina. Alde batek izan ere uğrat handiak egin ditu. Ахmagabitu ah, desagertu zargertu biktimen xamina itortu ongi etorriak eremu pribatuan gauzatzea lehen etsi beti etika irauntze idealearekin eta majagorri argiekin. Eta batez ere euskaregi arisu. Bestealdeak begiz presuen hurbilketak eta gradualdaketa konhartu beh izan ditu mobilizazioaren presiopean. Euskal Herriko gatazka ez da bukatu. Euskal Herri etorkizuna libre eta demokratiko kierabaki arte ez da korapiloa askatuko. Hala ere eztan da nostalgiarako tenorea. Ez eta belaunaldi behiei bojoka autu batzuk haien testu ingurutik eta gako estrategikoetatik ata orkestuz, hainbeste eman duen bojoka ziklo bat desitzuratzeko mementua. Estatuarikiko konfrontazioak Euskaregian gehiengoak osatzea du ezinbesteko geltuki. Indahajemanak hilautzean datza politika. Ez norbere izaera puruaren zaintzan. Etxipenik ez beraz, bakearen eta askatasunaren aldeko bojo baizik.